Чудомир. Надгробно слово. Един дребен, сух човек с очила и малка брадичка се качи върху натрупаната. До гроба пръст, подръпна си пълтото надолу, по оправи си коса Длан и като се изкашля, започна. Во от Отца и Сина и Свята Будуха, Амин. Опечалено събрание. Дошли сме тук да изпратим до вечното му жилище примерния баща и съпруг. Незаменимия другар и приятел, неуморния общественик и най-добрия. Най-предания и най-любимия учител на децата Костадин Тихов. Роден прес. 1884 година, той от ранни младини проявява наклонност към науката и. Въпреки беднотията на родителите му с големи усилия и решения завършва. Местното училище. По онова време, когато вратите на всички държавни учреждения му бяха отворени и можеше да поступи в градския съвет, в банката и навред, където пожелае. Той предпочете да се отдаде в служба на младото поколение и по-тежкия е кръст на учителството. В заявлението си до Министерството той не бе посочил в кое селище на родината ни желая да учи. Малките българчета, защото това за него беше безразлично, затова го назначиха в град Трън. Пет години той се наука и просвета там спечели. Сърцата на всички, но местният правителствен депутат назначи на мястото му. Пременника си и той бе преместен в град Айтос. След три годишна работа в училището и вън от него, като основа там безплатни детски трапезари и, и. вечерно училище, сестрата на околийския управител заела мястото и го преместиха в Белоградчик. Млад още, пълен с енергия и желание да бъде полезен на народа, той все така неуморно работи и там, но бе преместен отново в свиренград, защото акцизният началник му харесал квартирата. На, другата година чухме, че бил някъде исломските села. Там се опитал да основе взаимоспомагателна каса, но местният лихвър станал причина да го пратят в кула, където не можал да навърши даже година и бил принуден, посред зима с семейството си да се върне в родния си град Нова Загора. Понеже тук място за учител нямало и за да не гладуват, почнал да пише. Тъжби и заявления на селените, но подгонен от местните адвокати, той бил. Принуден отново да търси служба и получил учителско място в разлог. Там той сложил основите на дърводелска кооперация, но местният шеф на Властвуващата партия се занимавал с дърбовия на дървен материал и го. Принудил да замине на другата година в кнежа. Оттам научихме, че го пратили в малко търново, след това в Троян, перощица и Пр. И ето, най-после преди два дни пристигна тъжната новина, че по пътя за новото си. Назначение в село Крива река, разградска околия, ловци го намерили. В от студ. В безнадежно положение той бе докаран тук в родния си. Град сред своите близки, но беше вече късно и с три часа се клопи очиса. се. Дълбоката вяра в хората и в тържеството на правдата и доброто в света. Без на майко, нещастна госпожо и клети сирачета. не плачете, не. Ридайте над зиналия гроб, който е готов да го приеме и приюти. Защото тук, той, примерният баща и съпруг, незаменимият другар и приятел, неуморният, общественик и най-любимият учител на децата Костадин Тихов, ще си почине, ще отдъхне и ще намери най послете и мечтания и жадуван с години. Стабилитет.